Normalt er det også der får besøg i Københavns klub, men i dag har OL sendt os ud i byen, nærmere bestemt den københavnske Vestegn, hvor vi skal snakke med en mand, der har fået en kæmpe betydning for en af landets allerstørste klubber, nemlig Brøndby. Og det er selvfølgelig dig, Jan Bæk Andersen, der har inviteret os indenfor her i loungen på et endnu tomt stadion. Tak for det, Jan. Hjertelig velkommen. Vi skal starte med at snakke om... Øh, ja, din periode her i klubben, fordi øh, det kom faktisk lidt bag på mig, da jeg lige kiggede. Der, der er alligevel gået snart ni år øh, i løbet af det år, så er det ni år siden, at du øh, første gang, vi blev bekendt med dig i hvert fald, øh, og du blev kendt som hamrimanden, der kom og kastede en hulens masse millioner ind i Brøndby. Øh, hvad har det været for en periode, de ni år? Ja, først og fremmest, som du selv siger, man skal lige minde hinanden om, eller sig selv om, at der er gået ni år, øh, men det er der jo, øh, når vi kommer til november øh, her i 27, så er det... Øh... Så ni år siden, at jeg startede godt nok i de små med emissionen for at være med til at redde Brøndby, og så startede det jo for alvor, kan man sige, i 2014, hvor det blev, hvor det blev alvorligt. Mm. Det var selvfølgelig også alvorligt i 2013, da det var mere at redde klubben, men den, den næste store satsning den kom i 14. Så ja, tiden er jo fløjet af sted, men det har været spændende at være med på den her rejse. Hvordan vil du beskrive Brøndbys udvikling i, i den periode, fra du går ind i klubben til, til i dag? Nu, er det gode er, at vi har jo Christian her, som jo har, med alt det respekt for alderen, så, så, okay. så har han jo mange års erfaring, så, så der er jo mange ting, der, der fylder op i hovedet, men, men det er klart, at det er jo en rejse. Først kommer man ind på nærmest en synkende skude og en, en, en klub og et selskab, der nærmest var på konkursens rand, ja. og så er man inde i sådan en redningsaktion til, at der er en masse kloge mennesker, der, der, der gerne vil sætte sit præg på, hvordan det her det skal være og rådgive om, hvordan man, man kører en fodboldklub. Så det er klart, det har været ligesom øh, fra, at man har gået for at være øh, på redningsplanken til at, ligesom at, at få sat et fundament og, og få støbt det, øh, så huset kunne holde. Og øh, ja, altså, det er jo en af de her ting i den her verden, øh, som er, at man skal, øh, man skal køre med det lange lys, men man, skal, man bliver testet hver weekend, så det er jo en... I et svært verden at operere i og navigere i, det er der ingen tvivl om. H Hvordan vil du beskrive den periode, som, som uh, Jan også uh, herinde på, for Brøndby uh, vedkommende? Fordi vi var jo lige ved at sige farvel til Brøndby i den, uh, i den uh, ja. tilstand, som vi tidligere har kendt. Det, det kan være, at man var i pressen. Du var ikke? Jeg tror ikke, der er nogen af os andre, der har sagt farvel til Brøndby. Nej, fordi uh, klubben her har jo fået etableret sig uh, på et niveau... Uh, hvor man ikke kan forestille sig, at Brøndby ikke eksisterer mere. Men det er da klart, at uh, der har været perioder med meget store uh, økonomiske udfordringer. Men der synes jeg, at man i al uh, ærlighedens navn skal sige, at jeg jeg ikke en eneste klub i dansk fodbold, som ikke har haft perioder, hvor man har uh, kunne se bunden af kassen, og man har skulle hjælpe det ene eller det andet sted fra. Uh, det gælder FC København, det gælder uh, FC Midtjylland, og det gælder OB og you can name them all. Um, så, so. der er uh, gode tider og mindre gode tider, men det er klart, at uh, det har været en udfordrende periode, jeg tror, Brøndby er en meget uh, stor tak uh, skyldig, fordi uh, det, var en, det var en periode, hvor så mange ting gik imod klubben på samme tid, uh, at det blev meget svært at navigere ud af og der kan man så sige, at der var en berømt kamp i Horsens, som jo trods alt øh, gjorde, at bunden ikke blev dybere, end den var. Men jeg har nu aldrig været i tvivl om, at, øh, at Brøndby skulle komme tilbage, og det mener jeg stadigvæk, at øh, de nok skal komme endnu mere. Ja, det var det sidste år jo også et øh, tegn på et hædersbevis på, må man sige. Øh, Jan, hvad har du egentlig selv lært undervejs? Fordi jeg tænker også, at en ting er at komme ind i en klub, der netop står på så usikkert et fundament, som de gjorde på det tidspunkt, øh, men også det at lære at navigere i den verden, som, som fodboldbranchen jo er. Altså det først og fremmest vil jeg sige, at, at eksponeringen er nok det, der har, har overrasket mig mest. Øh, at man hele tiden er eksponeret til interne ting og eksterne ting. Der er altid nogen, der, har, der er 10 gange klogere end, end, end, end eksperterne til sammen, og der er altid nogen, der har en mening om, hvordan man skal gøre. Så, så det er den ene del. Den anden del er selvfølgelig, at man igen må navigere igennem alle de her ting, og så prøve at få samlet et hold, som uanset modgang og, og, og modvind, så holder man snuden lige i sporet. Og det, der er blevet debatteret meget om, og det er meget muligt af folk udefra ser ud som om, at vi har været på zigzag-kurs, og der er blevet grinet af strategi det ene og det mm. andet, og der er sat uh, 0, uh, forskellige punktum <laughs> og decimaler på her uh, over tiden. Men jeg synes nu egentlig, at internt, at vi har haft en meget god fornemmelse af, hvor vi har været på vej hen. Så er jeg med på igen, at der har været masser af skriveri omkring, hvor mange sportschefer og mange trænere, der har direktør. været. Direktører. Og direktører. Men så er det altså heller ikke mere. Nogle af dem har jo været kom tilbage uh, i form af Jesper Jørgensen, der blev direktør og, og og det er jo, hvad det er. Altså, det, det, det er, altså det er jo også, der var jo en, der sagde til mig, til, da jeg kom ind her, siger, nu bliver du nødt til at tage en højtogsrense og så rydde hele bulen, men sådan er det jo heller ikke, altså det er alle sammen, altså, man kan ikke bare øh, rydde hele, øh, hele, hvad hedder det, etagen fra dag 1 og så starte forfra, men øh, jeg synes, vi er, altså, det har været en, en spændende rejse for mig, det har været udfordrende øh, på alle ledere kanter, men øh, jeg synes også, at vi er, vi er nået et, et, et langt længere stykke, end vi var, da jeg kom ind. Det er helt sikkert. Jeg kan huske, at noget af det første, jeg tror, det må være på det første pressemøde, du kommer, da, du, da vi hører dig første gang, der siger du, I kommer ikke til at se mig. Du kommer jo efter Casey, Jesper og Aldo øh, og de her mennesker. I kommer ikke til at se mig øh, snakke til højre og venstre. Øh, og til at, at at så var du på et tidspunkt meget synlig i, i medierne, øh, og så er du landet et sted nu, fornemmer jeg, hvor du dukker op en gang imellem, men, men hvad kan man sige, at det er ved få øh, lejligheder, som du ligesom, det virker mere strategisk placeret nu. Hvad har du selv lært undervejs? Ja, altså, det, det er jo klart igen her med, med kvagn og også nogle andre sættelser. Altså, Truls arbejder jeg utrolig godt sammen med, og Truls er jo dygtig, og kender fodboldverdenen ud og ind, både som, som træner og... Som, som leder, øh, og, og er en god øh, kommunikator på alle kanter, Æ, og det gør jeg også med CV her, så, så jeg har sådan set været tæt på øh, hele vejen igennem, øh, og er det stadigvæk, jeg tror jeg taler med CV 10 gange om dagen, øh, her i januar, og, øh, men, men det er bare også vigtigt her, at vi ikke øh, altså, tæller i munden på hinanden, og, og, og, og igen, som jeg siger, eksponering ikke udsætter os selv for nogle, øh, for nogle flanker, som er helt unødvendige, og det er jo nok en af de ting, jeg har lært, altså, at man skal passe på, hvad der bliver sagt, fordi bummerangen kommer tilbage hurtigt. Ikke? Og der har Niels Christian, der har været og, og med gode råd, og det sætter jeg pris på. Og pege, og, og pege, når der har været lidt for lang Og sådan en, er det jo. Ikke? Ja, vi har alle sammen været udsat for det jo. Ja, ja, og, de, og jeg, altså, og de, og jeg og sætter pris på det. du har helt for ret, fordi jeg tror ikke, folk uden for fodboldverdenen, for eksempel i hvad skal vi sige det almindelige etablerede erhvervsliv, er klar over, øh, hvor meget eksponering, der i virkeligheden er, og hvor meget man egentlig er udsat for i, et, øh, i en situation, som er, eller vi andre har været i. Altså, øh, det er jo kun, når AP Møller kommer ud med årsregnskab, at øh, ja. man har indtryk af, direktøren er i tv. Ja. Øh, bestyrelsen hører man aldrig om. Hvorimod øh, herude, der hver eneste søndag, øh, står hele øh, ja. foretaget til regnskab. Det er meget anderledes. Det skal man vide, og det skal man lære at håndtere. har ja. lært det på den hårde måde. Det har jeg 100%, og det, det igen, altså jeg vil sige, jeg, jeg er rimelig tyk hud, så det er ikke sådan så, at, at, at, at jeg lægger mig hjem under dynen, og så, og så aldrig mere vil, vil se dagslyset. Men det er klart, at der, der er nogle ting, som man kunne have gjort anderledes. Selvfølgelig er der det. Og så er der nogle ting, man ikke kommer til at gøre igen. Men jeg, Men jeg, tænker, jeg tænker også, at Jan, at i og med, at du har dit hjerte i Brøndby, du er passioneret, du var fan, før du, blev, ja, før du engagerede dig økonomisk i klubben, det er jo noget andet end, det er jo en type bestyrelsesformand. vi ser også bestyrelsesformand, der kun er der for forretningsdelen, hvis vi kigger sådan rundt i fodbold-Europa. Hvad er det for en balance, det her med at være begge dele? Ja, først og fremmest er det jo klart, at, at når man er et børsnoteret selskab, og det ved de uh, Christian jo også, mm. at, at man har et ansvar over for, for, uh, for, for alle aktionærer. Uh, så, så man er jo nødt til at holde sit hovedet sådan rimelig, rimelig koldt. Og vi har altså en, en, en, en rigtig fin bestyrelse og uh, har haft det nu her i flere år her, hvor der sidder nogle dygtige folk, og vi er enige om tingene. Vi havde med tidligere på ugen. Uh, så, så den del vil jeg sige rent forretningsmæssigt, har vi, har vi ganske fint styr på. Og så kan vi tage den, uh, tage, tage den blå gule trøje på uh, om søndagen, uh, eller i går for eksempel, uh, når man spiller en træningskamp, mm. og være fan. Uh, men man er nødt til at skille tingene af, selvfølgelig er man det. Men nu, nu siger du også selv, uh, her i transfervinduet i januar måned, talte du, hvor mange var det gange? 10 gange om dagen <laughs> med, med, det, med dine sportsdirektører. Uh, så du er vel en bestyrelsesformand, der, der er meget hands-on uh, på på firmaet måske mere end nogen bestyrelsesformand ville være. 100 procent. Og, og, og her er det selvfølgelig med at spare. Altså vi har jo et, et, et sportsligt udvalg, men, men, hvor som, du jeg, for. som jeg er formand for. og Hvad vil det sige? Ja, men det vil jo sige, og det ved nielsen Christian jo meget bedre end jeg gør, for han har så mange flere fodboldspillere, har øh, været med til det, end, end, end, end jeg har. Jamen det er selvfølgelig her, vi vi bliver enige om, at, at inden man går ind i et transfervindue, så er man selvfølgelig en strategi om, øh, hvad man gerne vil. Mm. Og så er der nogle ting, som man ikke rigtig kan planlægge for, men som man måske forventer kan ske. Og så er der selvfølgelig at sætte nogle priser på, når folk kommer og vil gerne købe ens fodboldspiller, eller klubber kommer og gerne vil købe ens fodboldspiller, så er vi selvfølgelig nødt til at have en koordinering omkring, hvor sætter vi grænsen i sandet, og så starter hele spillet. Og det spiller jeg jo ikke ned i, men det er jo ligesom mere at koordinere omkring, hvad gør vi så, kan vi så rydde, øge den referenceramme, hvis vi når de her ting. Så det er mere ligesom at, at finde de her forskellige øh, plateauer og kalibrere tingene, således vi hele tiden har, så vi har, har handlefrihed. Det er mere den, den slags, som, som der foregår. Jeg er jo ikke en i personenavn, eller siger, jeg synes, vi skal købe ham eller ham eller ham. Det er absolut ikke mit arbejde. Det bliver aldrig mit arbejde, for den skal jeg så ellers kunne bedømme den sportslige sektor og scouting, om de gør et godt stykke arbejde. Men kunne du i princippet ikke godt blive... Øh kontaktet af, om det så var en agent, som du tidligere, du ved, du har også et netværk rundt i, i fodbold-Europa. Er øh, nogen, der ved dig noget, eller tidligere Brøndby-spillere, der godt ved hjem og har, en, og har et eller andet forhold til dig? Men, men det sker, og det sker også i det her transfer og ja. så bliver alt sådan jo videre til, til CV med det samme. Øh, 100 procent. Altså, der er jo folk, der sender mm. bud på vores spillere direkte til mig. Ja. Øh, men det er jo det er klart, det er ikke mit bord, det er CV's bord. Er det, det til den rolle, du havde? Der, du, du slutter jo også med at have en, en rolle, hvor du sidder, som øh, har en rolle i forhold til Solbanken, der skal til dig. Jeg ved, jeg ved ikke, om den hed det samme, formand for sportslige øh, Men er det lidt samme funktion, du havde øh, i din kaldte, sidste det, tid? Er, det, er, til det, vi kalder det lidt forskelligt, men ja. betydningen er det samme. Men man kan sige, at min, min rolle i den sidste fase øh, var jo at være bindeliget mellem bestyrelsen og øh, vores træner-manager. Og det er klart, det kræver så også... I den rolle, at man er, øh, som Jan også er inde på, man er nødt til at være tættere på, man er nødt til at være der oftere, man er nødt til at se nogle træninger, man er nødt til at fornemme stemningen i truppen, man er nødt til at have en fornemmelse af omklædningsrummet. Øh, hvis man skal også øh, kigge på trænerens arbejde, eller være sparringspartner. I den sidste ende er det jo dem, der skal sætte hold om søndagen, det er dem, der skal vinde. Øh, nu har Jan en sportsdirektør, øh, og det tror jeg er vigtigt at have, øh, øh, fordi som vi har talt om mange gange, at være cheftræner og være sportsdirektør, det er en svær rolle at have begge dele. Og Jan kender meget til, til Englands fodbold, og det er jo sådan til dem, der har fundet på den der managerrolle. Og den, hvis man har den rigtige mand, så er det fantastisk. Men det er også et meget vanskeligt job, fordi som fodboldtræner skal du vinde om søndagen som sportsdirektør eller som bestyrelsesformand. Mm så skal holdet også helst og klubben helst både fungere og vinde og om et år og to år. Ja. Og nogle gange kan det godt konflikte en lille smule, øh, hvad man skal her og nu, og hvad man skal på den øh, lidt længere bane. Helt og precis. derfor er det vigtigt, at man har øh, noget kvalitativ sparring den vej rundt. Ja, du men, men hvad har du så the final word på, for eksempel? Har du det i forhold til et salg? Uh, lad os sige, I skal sælge en af jeres så profiler uger, uh, eller om Magtsø for, for eksempel skal afsted, eller, eller ligger det fuldstændig hos CV, det ligger og ligger Det ligger hos CV, okay. men det er klart, at vi inden da har talt om, uh, når, når, når, når budet kommer, hvor skal vi lande, hvis det her det skal blive aktuelt? Mm. Det, det, det har jeg selvfølgelig en, en, en, uh, et, et input på, og, og der bliver vi enige. Altså, det, er, det er faktisk ganske fint at se her, at vi har nogenlunde i samme tanke om, hvad tingene skal koste okay. her. Men det er klart, at når vi så kommer helt frem, hvad skal vi gøre? Så er det jo ham, der sidder med det hele, mm. inklusive hvide og alle de her ting. Det, det er 100% hans spor. Så han har puslespillet. Men ved du hvad, det er sådan set fint, at vi er kommet ind på øh, ham. Øh, du kalder ham sportsdirektør, han er jo faktisk fodbolddirektør. Det er jo en ret fin titel, uden at jeg helt ved, hvad forskellen det er. Det nogle gange glemmer, at Brøndbyernes <laughs> idrætsforening kun er en fodboldklub. Den. Ja. Øh, men lad os gå ind på, øh, på Carsten V. Jensen CV, kalder vi ham i daglig tale. Øhm, fordi det, øh, for mig at se, udefra at er der kommet en eller anden stabilitet i Brøndby med ansættelsen af, af CV. Kan du prøve at sætte nogle ord på, øh, hvorfor? At, øh, for du havde jo kigget hans retning, fornem, øh, mener jeg, et stykke tid, inden han ligesom kom ind. Absolut. Jamen, altså, det kan jeg jo godt sige nu her, at vi, vi talte jo sammen i, i 2015. Øh, og øh, det er klart, at der var måske noget... Igen at udsætte sig selv for noget unødig støj med hensyn til, at han kom fra efter København, selvom han havde været her mm. som spiller i, i, uh, i 90'erne. Uh, men uh, så passede det ikke på det tidspunkt, men, uh, men da det så passede i 19, uh, så mødtes vi i en have oppe i Nordsjælland og uh, sad og uh, gik tingene igennem. Og uh, jamen, altså, han købte ind på de ting, som, som vi skulle, og der havde jeg jo sådan set egentlig oppe i mit hoved sammen med, med mit team øh, bag mig, sådan set fundet ud af, hvordan det her øh, det skulle se ud, og den skabelon, der skulle mm. være. Og igen, det var ikke noget paradigmeskift eller noget som helst, men det var bare vigtigt, at vi havde øh, to sikre hænder på, på rettet. Og jeg kan godt lide den, øh, det faktum, at han havde været i en absolut, altså den største klub i Danmark mm, i det her, det er jo indiskutabelt, i form af til København, og så havde han også nu været i at jeg Nordsjælland og havde fået den vinkel med på det. Mm -hmm. Så op i mit hoved og i mit univers, der var han den rigtige mand til at, at styre os igennem det og tage os. Ikke bare, som Nils Christian ganske rigtigt siger, det handler jo ikke bare om næste weekend. Det gør det for trænerne, det gør det for fans og alt det her. Men vi er også nødt til at, at sikre, at vi har relevans og eksistensberettelse i næste måned og næste år og i næste fem år. Og jeg tror, vi er inde. nu skal jeg nok lige komme tilbage på, til, til tv, men jeg mm. mener helt grundlæggende, at det vil være interessant at høre, hvad Nils Christian siger. Men jeg mener, at fodbolden de næste fem år virkelig kommer til at skille sig ud. Jeg tror, vi kommer til at få en Super League. Jeg tror, vi kommer til at se, hvordan fodbold-Europa og fodbold Verden vi kan bare se, hvad der sker mellem FIFA og UEFA, kommer til at, at, at, at sætte sig på en eller anden måde. Så vi kommer til at have top fem ligaerne, der kører deres eget spil, og der skulle vi, så kommer der så de her sub-europæiske ligaer, og der skal vi gerne hække på. Og det så du kræver... tror, at det opbrud, vi lidt så, var på vej? Du 100... tror, at det kommer, det kommer øh, på et eller andet tidspunkt i de næste år? Ja, jeg taler, hvad, hvad, når jeg taler med, med folk i England og i Frankrig og i Belgien, det kommer 100 cent, uh, til at foregå. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Men tilbage til CV, som jeg siger, at der var der ligesom lagt med skabeloner. Det var det, var det som vi skulle, og det har han jo, uh, altså... Det kører han jo helt 100%, og, og, og der, vi er helt fuldstændig afstemt. Han er afstemt i, i, i forhold til bestyrelse, og det er da rigtigt, at uh, fans uh, kan mene det ene eller det andet, men det, det, det ved uh, Niels Christian igen bedre end jeg gør. Ja, det, uh, at, at det, det kan du jo bare ikke køre i en forretning efter, vel? Altså det, det, det nytter simpelthen ikke noget. Og, og der er han jo ganske. Der er det jo virkelig som, uh, som vand på, uh, på en anden her, det praller bare i på ham. Og det er og som er en helt, Volvo, der ligesom ikke rigtig kan presses ja, nogen steder. Og det, det er ganske fint. Og på den måde er det jo ganske friktionsløst at, at have ham til at køre det. At vi har fundet et, et mesterskab tidligere, end vi, vi, vi gjorde, Jamen det, er jo, det er jo fint. Men, men alle de ting, som vi egentlig havde sat os for, og de skib, vi havde sat i søen med at få Brøndby tilbage, med hensyn til at få unge spillere igennem, og, som i øvrigt også er blevet en trend igen, at man ja. kører til højere penge og kører yngre spillere. Ja. Men at begynde at se de her salg komme igennem og få styrket, på den vej styrkede økonomien indefra, det, det synes jeg, det er, jo, er vi jo lykkedes ganske fint med. Ikke? Så, så vi er på vej, men vi er absolut ikke i mål. Hvad betænkede øh, Carsten L. Jensen sig, øh, før han sagde ja til det her? For han har jo også set Brøndby udefra i en periode, hvor, hvor det har set lidt øh, rocky ud til tiden. Igen her, jeg vil sige, at han, han, var, han, er jo, han er jo meget, øh, altså han er meget cool, og, og sådan set ikke øh, meget nem at og ryste, og derfor bliver han heller aldrig rigtig glad, når vi vinder, og han bliver heller aldrig rigtig suger, når vi taber. Så der er han absolut øh, den modsatte en moderne modsætning til mig. Men, øh, men øh, jamen, han satte sig egentlig ikke så mange ting andet, end at øh, okay, det, er, det er din jobbeskrivelse, og det er det, du skal gøre. Så længe du holder sådan nede i sporet her, så, øh, så kører vi. Og øh, jamen, det, det var sådan set... Det set, men det, det, at han blev fodbolddirektør og ikke sportsdirektør, som en Bæk jo havde været forud, ja, men hvad, var, hvad forskellen? Ja, men det var sådan set for at få igen den her mere... Og det var Troels jo egentlig startet med at få den her sammenhængskraft. Men, men Troels var jo, vil jeg sige, altså, uanset om tro har mange børn og kan håndtere ja, mange, han. <laughs> han kan håndtere mange øh, bolde i luften, så er det klart, at... at, at øh, også med Sorniger, der var her og altså, der det var virkelig altså det var krævende der var noget uh, for at se ham til. men vi skulle jo have den her brobygning uh, til uh, til akademiet, mm. uh, til Masterclass, og få det med også så derfor var det ligesom at at, at vi var nødt til at sætte en, sætte en anden titel på okay. således at at det også uh, hører ind under ham og vi ligesom får den del skubbet med okay. uh, så det er det det giver det er udtryk ja. for øhm. Du kender jo også, Carsten med Jensen, øh, rigtig godt fra jeres øh, tid i FC København. Æh, hvad synes du, at ansættelsen af ham har betydet for Brøndby set ud fra? Jo, men det er jo, som Jan siger, han er jo en no nonsense -mand og øh, faglig, fantastisk dygtig. Altså, jeg har haft fornøjelsen af at være med til at uddanne ham til, til sportsdirektør, og, og jeg synes, han har øh, lavet et fantastisk job øh, både i FC København og i FC Nordjylland og, og er i gang med det her ude i Brøndby så det er nok den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, så det, det kan jeg 100% bakke op om, og fantastisk fyr. Og jeg tror, han også har, netop her, som Jan siger, han har den egenskab, som nogen af os har, at vi er nok mere kritiske, både over for os selv og over for det, der foregår, end... Vi bliver så euforisk glade over, at man vinder en enkelt fodboldkamp. Vi er nok mere øje på alt det, der alligevel ikke helt fungerer. Og det er CV fantastisk dygtigt til. Vi har fansene til at juble, som andre holder begge ben på jorden og holde snudende sporet, som det er så fint hedder. Det er rigtigt, ikke beskrevet. Hvad har det betydet for dig? Fordi, øh, som du siger det jo selv, han er, min, han er min modsætning. Du, du har følelser. <laughs> det kender jeg godt. Jan, hvad har det betydet for dig, at du har fået en mand ind, der er så driftsikker i forhold til din rolle også? Altså, øh... Jamen, det betyder jo, at, at det, det er klart, at, at I er med, at, som Niels Christian mindede os om her, vi er jo en fodboldforretning. Vi har jo ikke de andre ben og de andre indtægtskilder, Så vi er selvfølgelig nødt til at have en forretning, der er, der, der er bæredygtig på et eller andet tidspunkt. For ellers så bliver det jo det her zigzaggeri, som det har været. Mm. Uh, og, og, og jeg siger stadigvæk, som den klub vi er uh, al den stund, at vi har en, en, en stor fanskare og, og vi har øget vores kommersielle indtægter løbende her, så er vi jo nødt til at sælge fodboldspillere, uh, og uh, vi har jo ikke været i, uh, i 11 gruppespil ud af 13 år, eller hvad det var, i København har track record, som er ufattelig imponerende uh, det har vi jo ikke haft mm. så, så vi har jo ikke, vi har jo ikke oparbejdet uh, den, den kan man sige, det depot, som, som, som der har været inde i FC København. Så, så det må jo starte stadig med hensyn til, som jeg siger, at udvikle fodboldspillere. Når de kommer indenfra, så får de alt, alt andet lige en mindre løn, end hvis du skal hente dem udefra på en højere hylde. Så alt på den måde er jo lidt mere organisk, men det gør jo stadigvæk, at du er nødt til at, at sætte dem af på et eller andet tidspunkt og få mm. nogle, nogle penge i kassen. Mm. Og det har vi ikke været særlig dygtige til i, i, i mange år. Det, det, det, det bliver vi jo nødt til at sige. At, at, at selvom vi har en selvforståelse af, at vi er en topklub og, og Danmarks fodboldklub på alle ledere kanter, så har vi ikke været dygtige nok på nogle absolut væsentlige parametre. Det, det bliver vi nødt til at kigge ind og, og, og bare at sige, at sådan er det. Men hvor går grænsen så? Fordi han er jo møgfornuftig CV og ikke til at ud af kurs, som du siger. Men det må heller ikke blive kedeligt. Og, og du har jo været eksponent for, at så henter vi akker hjem. Der skal også ske noget en gang imellem. Kan det ikke også blive for definitivt? Jo jo, nej, altså både år. Det handler jo om, at vi stille og roligt øh, er nødt til at få fundamentet i, på plads, mm. og så kan vi godt begynde at skrue op for, for transfers, Og det, det er der jo allerede i år, at der er sat flere penge af til det sportslige budget. <coughs> men vi var jo nødt til at trække tilbage øh, for ligesom at få for igen forstyr på, på fundamentet. Og så kan vi stille og roligt begynde at øge. Men, men... Og det betyder også, at bare i det her transfervindue var der sat penge af til transfers, der, der ville overstige, hvad der var sket i min tid. Okay alt lige at tage Daniel ud af den ligning, ja. men det var der sådan set så dag til, men hvis ikke det rigtige er der det er jo der, som du helt siger så der var, der var nogle penge, der ikke endte med at blive brugt det er Absolut. det du siger? Absolut, ja okay. og, og, og der er der, der, det er rigtigt, der er at se fornuftigt, og som du siger det, det, der, der er bare nogle ting, det, det, det, det er han ikke helt med på, og det, det gør vi og det, det, altså, så gør vi det ikke, altså sådan er det bare men kom, kommer der så ikke lige en ekstra sms fra dig? Skulle vi nu ikke lige. Er du nu sikker? Det vil Nej, for igen, altså igen så kommer vi jo ind på scouting og <laughs> ja, alle de her ting, ting. og så bliver det jo at uh, second guess uh, deres arbejde. Ikke? Ja. Men man kan jo sige, at mesterskabet øh, var meget velkommet, også på den led, at øh, I kvalificerede jer til europæiske øh, beritter, som jo alene nu om dagen, og det viser også, hvilken eksponentiel vækst international fodbold der ja. har haft, det kan vi vende tilbage til af hvor mange penge der er ved at være i toppen af dansk fodbold. For hvis du skal øge dine budgetter, så skal du være i toppen af dansk fodbold, og helt kvalificere dig til europæisk fodbold. Ja. For det er der, du får øh, cashet ind på dine investeringer. Ja. Øhm, men de der 100 millioner har ikke fristet jer til at øge budgettet voldsomt, kan jeg forstå? Altså, jeg vil sige, at nu har vi jo igen... For, for lige at, at tage tingene. Vi kommer til at opgradere nogle af de ting her i loungerne. Vi kommer mm. til at bruge nogle penge her, som allerede er budgetteret på faciliteter. Så jo, vi bruger penge, men det er ikke nødvendigvis på fodboldspillere. Men det er men ikke noget, nødvendigvis, kan Nej, se men, men det er jo noget, igen for, ligesom at sige, vi er jo bagud på nogle parametre. Så for at vi kan være konkurrencedygtige og til, at have tiltrækningskraft, så er vi jo nødt til igen at kigge igen indad har vi de bedste trænere, har vi de bedste faciliteter, alle de her ting. Så det er jo det, som folk ikke ser, som vi måske skal være dygtigere til at, at kommunikere. Det er de dog trods alt dygtige til over i de er dygtigste mange ting over i til Midtjylland. Men de, jo, de, de fortæller jo vidt og bredt om de her ting. Det skulle vi måske være succes. lidt bedre til. Der er heller ikke så mange, der stiller kritiske spørgsmål <laughs> til alt det, der bliver lukket ud. vi er ikke så tit over det, Men selvfølgelig er det fristende. Men igen er det jo med den fase vi er i, så kan vi jo ikke begynde at have en superstar inden her. Altså det vil også måske give en, en, en forvridning i, i hierarki og i, altså i hele det her lønhierarki, som du kender igen meget bedre til, end jeg gør. Så igen, vi er jo hele tiden nødt til at sikre os, at vi ikke gør noget, der, er, der Men får man ikke også engang imellem lyst til at fanplease, altså lad os sige Daniel Vas eller en eller anden anden, der har, et, der har et, en stor betydning for de her fans og hente noget hjem, som som giver både noget selvfølgelig indad i truppen øh, fornuftigt med, og på banen, men som også giver noget tilbage til fansen. 100 procent, og Daniel Vass er et godt eksempel. Og han var absolut på, på radaren, med, og, og jeg er da sikker på, at vi har haft en rigtig, rigtig god chance. Og ham var vi i øvrigt enige om, at, at han skulle inden for, for skiven. Mm. Fordi at det er jo ikke bare en god historie, det er også en, der er meget relevant med hensyn til, at skal til VM forhåbentlig i Katar nu, og uheldigvis men, men derfra så tage en, som jeg siger, en, en, en, en brasilianer, der er oppe i 30'erne og sådan nogle ting. Nej, det er ikke der, hvor vi er. Det, der, der er vi bare forskellige. Og, og vi gør tingene på vores måde, og så gør andre klubber tingene på deres måde. Men, men jeg synes, Daniel Vaz er en helt anden historie, fordi mm. han ville være en forstærkning af holdet. Han valgte kulturbærer. Han er faktisk en rigtig, rigtig gode, øh, en god fodboldkrop, øh, i, i, selvom han er i starten af 30'. Mm. Så han havde været en god historie. Øh, så sådan noget må de, må de godt drømme videre om. Det er inden, inden for mulighederne. 100 procent. Jeg har et par spørgsmål. Jeg går ud fra Defens. Det er i hvert fald nogen, der har skrevet til os. Pierre C. Petersen skriver, Først og fremmest skønt at se en strategi blive eksekveret som udmeldt det stærkt, at pengene fra Europa League og de sparede lønkroner er en del af en økonomisk polstring til på sigt at kunne skrue op og for eksempel være på forkant i transfervinduerne. Ja, det er jo nøjagtigt det, det er. Det kommer man til at kunne se yes. på hvornår. Ja, men det var vi jo sådan set klar til at gøre ja. nu her, allerede i det her vindue. Og, øh, og havde to inden for, for skiven her, men øh, de klubber som, som, øh, som hvor de pågældende spillere er i, ville ikke sælge. Og må vi prøver at gå efter det til sommer. Men igen her, og det er jo en enorm fristende at sige, okay, hvis ikke vi får ham, så går vi efter ham. Og, og, og så er vi ude igen. En af de ting, som jeg lærte af Sornikker, han siger, lad være at fikse et kompromis med et kompromis. Og det har man jo ret i, fordi så ender du op mange gange i at... Og, altså, det er en verden, hvor du kan gå gruelig galt i, at, at tingene skal passe sammen. Og det er jo tilbage til Niels Christian, der er en klog mand, siger, du er nødt til at være på træningsbanen. Jeg lapper Du er nødt til at være på træningsbanen. Du er nødt til at finde ud af, hvordan er keminen? Hvordan er stemningen i truppen? Hvordan, hvordan passer tingene sammen? Hvis du tager en, der er helt ude for skiven, jamen, så kan det risikere. At... Altså, når jeg har hørt mange gange, og jeg har også set det på træningsbanen, for det gør jeg mig umage med, når jeg er her, og være ude på træningsbanen. Så har jeg jo set og hørt mange gange, øh, eller hørt det flere gange, jeg har set selvfølgelig, at vi vandt det mesterskab, ikke fordi vi, var det bedste, øh, vi havde de bedste spillere, men fordi vi var det bedste hold. Og det synes jeg er egentlig en meget god beskrivelse i, at mm. det var folk, der gerne ville arbejde for hinanden, og folk, der har det godt med hinanden. Nu skal man ikke have det sådan godt, som så man mister, kan man sige, hele den Men det, det er dog noget, som, er, som, som varmer mit hjerte, og der har vi jo set, at uden at nævne nogen klubbenavn eller noget, vi har jo set, hvordan folk kan være udenfor, og ikke rigtig passer ind og alle de mm. ting. Og det, det har vi ramt godt på skiven, det, det, det synes jeg. Og det skal vi bare værne om, og så selvfølgelig hele tiden lægge på. Christian Fogh har også stillet et spørgsmål, som egentlig er en meget sjov take på det. Har bøderne fra DBU og UEFA påvirket det sportslige budget i Brøndby? Kunne vi med andre ord have fået bedre spillere uden pyro? Altså vil sige, at nu er det jo ikke noget, at vi lægger ind i budgettet med bøder, det er hammerne i <laughs> Men det tager jo i hvert fald penge fra et eller andet. Det gør det, men det har i hvert fald ikke nogen indvirkning på, om, øh, hvis, hvis fans ikke tog pyroteknik. Altså vi kigger jo lidt på det som om, at det er en del af stemningen. Altså det må aldrig nogensinde sætte øh, folks liv og lemmer på, på spil, men, men det er jo dog noget, der giver en, en stemning. Og jeg håber, at, at vi kan opfinde, altså det er jo ved at opfundet noget fyrgeri, der kan give den samme effekt, øh, men... men det er en del af det, ja, og det er hammernirriterende. Jeg, jeg, det er godt, fordi jeg er gammel. Jeg hader det. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke. Øh, jo, jeg forstår godt unge mennesker og fest i gaden og alt det der. Ja, ja. Vi har alle sammen været der, ikke? Men jeg, jeg, jeg kan, jeg kan ikke, som, som fan kan jeg ikke forstå, at man ikke kan tænke den en lidt videre. Øh, alle, alt der giver op til en kæmpe kamp. Det kan være her på Brøndby stadion, det kan være i Parken. Stor kamp Brøndby efter København vi har været spændt i ugevis alle er klar, spillerne er klar det hele, spillerne går på banen hvor efter man <går> lægger hele <går> stadion i tåret <af>. og så, <går> så kan, de stå og vent. kan de gå ned i omklædningsrummet igen i 10 minutter og der er ingen hverken på stadion eller på tv der kan se noget som helst det hjælper altså ikke til at lave en god fodboldkamp undskyld den gamle Nej, men, mand siger men, det er, det er, og, fuldstændig det er enige. og så er det er klart, når vi så oveni specielt når man spiller internationale kampe får mm. den ene kæmpe Smuldt efter den anden, ja. så synes man måske nok, at øh, der burde være en lille smule selvjustits øh, bare en gang imellem. Det, det kan vi ikke være uenige så. om, som siger, jeg, jeg skal ikke sidde her, det vil jeg godt lige korrigere mig selv. Du tager det, det ikke, sådan, ikke selv med. Nej, det, det, det er ikke sådan så, at men, men, men, det skaber dog et eller andet, øh, så jeg kan godt forstå den tid. Det er jo noget, vi har en, mm. en, en konstant dialog om, omkring. Ikke? Jeg, hør nu her, kunne det ikke? Vi bruger argumentet. Måske kunne der være en, en, en ekstra lønning. jeg skulle lige at sige, måske var det smart nok, at hvis I fyrer det der af, så kommer der ikke lige så gode spillere, som hvis I holder det derhjemme. Men der er jo masser af pædagogik og sund fornuft, der er til stede på ikke kampdage, og så er der nogle andre kræfter, der træder i, ja. i kraft på, når søndagen ikke. Når adrenalinen kommer ind ja. i kroppen. Lad os gå et stykke videre til jeres position i dansk fodbold lige nu, og jeg vil egentlig gerne starte over hos dig, Niels Christian. Hvor synes du, at Brøndby står som klub i forhold til de førende klubber hjemme lige nu? Jamen, altså set inde fra Østerbro, så er Brøndby den største konkurrent, og det er sådan set uanset, hvor de har været henne, og det tror jeg også, der er at dem, der er med dig at gøre i dag, vil, vil, vil, vil sige. Øh, og det er ikke kun fordi, det er i lokalområdet. Hvis jeg kigger på, talte Jan før, om talentudvikling, som Brøndby virkelig har fået oprustet på, øh, det har FC København jo også gjort. Og, og der er vi jo altså i det samme geografiske område. Øh, de to klubber jeg, jagter øh, de samme øh, spillere i, i, i de her gyldne 8, 10, 12, øh, 14 års øh, for at udvikle man kigger efter de samme talenter i, i Skandinavien eller i Europa. Så der er ingen tvivl om, at det er øh, set med øh, de her briller, er, er det dem, der handler om. Og så kan det godt være, at der er nogle andre, der er sure over, at de ikke bliver nævnt. Men de spiller ingen rolle. De spiller ingen rolle i, i den konkurrence. Vi um, øvrigt, hvis man kigger nu på, på U17 uh, uh, og U19, uh, så ser man jo, der det Brøndby og F. København, der konkurrerer om de de øverste pladser, så det er der, de store talenter er og, og kommer. Øhm, men samtidig er det jo også sådan, at det er jo klart, at der er også opmærksomhed omkring øh, sponsorer, omkring øh, et eller andet. så, så det, er, øhm, det er en væsentlig og dygtig konkurrent, øh, som man hele tiden skal holde øje med, og øh, man skal aldrig nogensinde undervurdere det Brøndvø, så meget kan jeg sige. Nej, så det er en, det her, en, en, en det, klub har... med en meget stor betydning, i dansk fodbold, efter min mening. Men når man som fan sidder og kigger på det, øh, så bliver man jo glad for sådan et mesterskab, som det I fik øh, sidste år. Men det var også lang tid siden, der sidst havde været et øh, mesterskab til Brøndby. Hvor synes du, I øh, står øh, sådan rent sportsligt øh, på, med, med jeres øh, førstehold hold, selvfølgelig i forhold til, hvor du drømmer om, at Brøndby skal være? Jamen, det, det, det, altså det, det er målet, var jo hele tiden være og, og, og se, om man kan lukke hullet op til efter Midtjylland og, og efter København med hensyn til budgetter. Men, men igen, det er også vigtigt at sige, både som fan og som, som bestyrelsesformand her, at, at der, er jo, der er jo masser af fans faktisk, der heller vil have en bæredygtig forretning og, og, en, og en sund selskab, i stedet for at og, og, og være bekymret om, om der eksisterer et fodboldhold i, i morgen. Mm. Det er jeg fuldstændig enig i, hvad Niels Christian sagde tidligere. Der skulle nu nok være nogen, der vil komme og, og, og tage over, så Brøndby ikke forsvandt øh, over natten. Men, men der er rent faktisk mange fans, der skriver til mig. Tusind tak for netop, som der mm. bliver sagt der. Øh, det er dejligt at se, at der kommer nogle penge i kassen, og, vi, øh, og der bliver fuldt en strategi. Men det er klart, at målet er, også kvæg, hvad jeg sagde tidligere, at vi skal da med op her og, og, og bygge på stille og roligt. Vi skal bare gøre det i et kontrolleret tempo. Øh, og det kan ikke nyt noget, at vi begynder bare at, at kaste penge i og, og så lave et sats. Hmm. fordi det kommer til at, altså det, det er jo, sådan er kontrakter jo skruet sammen, at det kan, det kan ende op i to-tre øh, meget, meget udfordrende år, hvis ikke hmm. man rammer plet. Men hvor langt er I fra at være på niveau med FC Midtjylland og FC København? Jamen det er jo, nu sagde Steinlein, at vi er kommet 5% bagud, ikke? altså det er jo bare et procenttal, ikke? Ja. Men, men vi er jo formentlig 20-25% bagud, øh, altså hvis vi kigger rent nøgteren på det, ja. så er budgetterne jo, øh, og så ved jeg godt, at, pengene ikke altid vinder, men det gør de jo alligevel 8-10 gange. Ikke? Det gør de jo. Altså, det kan vi jo bare I den lange ende i hvert fald. Ja. Så der er, der er et stykke deroppe, men, men igen, så må vi gøre tingene på vores måde. Så må vi gøre, som jeg siger, altså, top 3 er jo vores officielle målsætning, mm. og det, det må vi skyde efter. Og så, dem der jo, det skal vi ikke glemme, Det kommer også nedefra her. Så, så det er lige så meget at holde den samme afstand til dem, der kommer nedefra, mm. og hele tiden øh, blæder os i, i, i haserne, ikke? Ja, er Brøndby sportsligt øh, egentlig tættest på de to FC-klubber? Er der så tre? Men FC Midtjylland og FC København? Eller, eller på dem, øh, som kommer ned fra, som, som Jan nok også refererer til AGF og OB for eksempel? Ja, men jeg rangerer Brøndby på en betydelig højere hylde. Øh, det tror jeg også, det er økonomisk. Nu er der så meget sjov med det der med, hvor mange hvor store budgetterne er i de forskellige klubber, der cirkulerer mange tal, ja. og jeg kan da i hvert fald sige, at de, er ikke, de er ikke lige præcise alle sammen. Nå, du tror jeg det tror ikke på alle sammen. Uh, nej, uh, men, uh, det, det ved jeg også. så. Men uh, den, den store bekymring, uh, som jeg tror uh, Jan deler med mig, det er, at uh, når vi kigger ud i Europa og ser uh, de bedste klubber, og også de næstbedste og tredje bedste klubber, jo får tilført mere og mere arbejdskapital og sat sig mere og mere. Vi ser også, at konkurrencen internationalt bliver sværere og sværere. Og det er der, de store penge ligger. Der er jeg jo bekymret på dansk fodbolds vegne. Og det er jo klart, at jeg kigger på Jan, som er storinvestor herude. Jeg kigger på de store investorerne i OB, i FC København. Og så kigger jeg ellers, øh, og så OB med måske, men ellers så kigger jeg AGF, så kigger jeg omkring og ser, at, se, at øh, udenlandske investorer er på vej ind i, i dansk fodbold. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide, øh, fordi du har 322 millioner aktier i, i Brøndby, så vidt jeg har læst op på. Øhm, øh, og det er en kæmpe, kæmpe investering. Øh, hvordan ser du øh, muligheden for at følge med, hvis våbenkabløbet fortsætter? Og det er ikke bare et spørgsmål om pristandsregulære, men også øh, så er der jo også en grænse for øh, Brøndbys muligheder, et ja. Københavns muligheder, ja. osv. Jamen, man har allerede far lige at skyde tilbage ind og svare på noget, hvad der er sket i parken her med hensyn til opsplitning af selskabet. Og, og, og jeg tror, at de, altså det, må, det er jo selvfølgelig de samme tanker, vi alle sammen sidder og gør os her. Altså, altså, enten så hænger vi på, eller så risikerer vi at blive efterladt øh, på, på, på, på brongen, og så har vi så nogle andre udfordringer. Så det er klart, at, at der er jo følelser med i alt her, og, og ja. her er der specielt mange følelser med hensyn til, hvordan man skal, man skal løse sådan en knude. Øh, men, men der er ingen tvivl om det, Christian, og, og, og til dig også med det. Jeg kan ikke se, hvordan at vi over de næste fem år øh, kan undgå... Og ikke at få tilført penge for ligesom at, at fokusere forretningen og hænge på, hvis vi skal være konkurrencedygtige. Og det bliver være fuldstændig uambitiøt at sige, at det skal vi ikke. Så vi skal jo tænke på, hvordan kan vi få styrket en ejerflade, således at man er med, som jeg også sagde tidligere. Og det er absolut målet at finde en løsning på det. Men igen... Uden at sætte både ånd og klubnd og, og, og, og fællesskab over styr. Ja. at det skal lyde romantisk. Og lad mig dykke mere ned i den. men Jeg vil gerne lige have et, et spørgsmål med en, fordi der er mange spørgsmål, der selvfølgelig også går i den her retning. Mas og skriver, fint med fornuft talentudvikling. Men hvordan vil man gøre Brøndby til Danmarks førende klub igen? Hvad er det for en indtægt, man ikke har nu, men regner med at kunne opbygge, så man kan være konkurrencedygtig og være der, hvor man gerne vil være. Ja, men det er jo altså igen, vi er en fodboldforning, så det er jo selvfølgelig, at, og, og, og der er kun europæiske fodbold og ud, og så øh, at spillerne får eksponeringer, du kan sælge dem. Øh, øh, det, der, der er ingen tvivl om, at, at, at det er den løsning, vi har. Vi er ikke ude i, at vi skal have et, et, et, et, et tredje ben, eller skal købe en bank igen, eller et eller andet. Det, det er ikke sådan, noget, øh, sådan nogle eventyr, vi kigger ind i. Men så er der det, som du også lige har været inde på. Flere investorer øh, af en vis volumen øh, ja. eller en ekstra ejer, der kan gå ind og, og tage en stor del af... I hvert fald ikke en stor øh, pose penge. Hvor står I henne? Fordi det er jo noget, du har luftet tanker om faktisk øh, i længere tid. Jeg kan også se for et år siden. Har du også ud og snakke om, at det er nogle overvejelser, du går med? Jamen, altså igen, skal jeg jo gøre, hvad der er. Ikke bare fordi, at, at jeg er hovedaktionær, men igen tænke på de andre. Øh, knap 40 procent, at, at, at, hvordan får de mest ud af deres, mm. øh, af deres penge nu ved jeg godt at mange af øh, de der 24.000 jeg tror at det faktisk det er 24.000 der har de resterende aktier så det er klart at det er nogle mindre poster og de gør det mindst øh, fordi de, de føler sig ejer i noget af klubben så det er måske ikke det der, der forandrer deres private økonomi hvis hvis, øh, hvis, hvis vi skaber værdi ja. så værdien for dem ligger selvfølgelig i at vi er konkurrencedygtige mm. og de er medejer af et selskab der, er, der, der, der, der, der, der udvikler sig men, men, men for mig er der, at, som jeg siger, der er ansvaret, og det ligger for hele bestyrelsen, at vi selvfølgelig prøver at styrke det her ejergrundlag, at vi kan, vi, vi kan følge med. Og det er jo men interessant altså, i de her år, ja, hvor du også ja, siger, at der altså, kommer jeg, mange udefra ind. Lige præcis, og jeg ved, jeg ved da i hvert fald selv, altså både København og Træmen, mest København, som jo også kan man sige, har træningsanlægget, som FC København træner på, er jo et eller andet sted henne også, har en stemme og en bekymring og en øh, idé om, ja. hvad det er for en ejerkreds, man i givet fald øh, gerne at vil at se, indkommen. hvis man skal gøre et eller andet. Og der må jeg jo bare sige, jeg er jo ikke voldsomt imponeret, når jeg ser nogle af de investorer, der er kommet i nogle af de danske klubber. Øh, der er også nogle, der har gjort det godt, ja. hvor <laughs> det er gået fint. Øh, men der er også nogle klubber, som har været udsat for nogle øh, frygtelige øh, omvæltninger ja. med nogle nogle mennesker, der kommer ind med en kultur, som man slet ikke kan gengænge. Øh, hvordan ser du den udfordring? Fordi jeg, synes, jeg er sikker på, at Brøndby har i virkeligheden den samme udfordring, som FC København har. Der er et bagland her, der er en amatørklub, der er en øh, historie. Øh, man er ikke parat til at bakke op om, om, om hvem som helst. Og jeg kan bare sige, at min gamle klub nede i Frankrig, Bordeaux, øh, var jo i store økonomiske vanskeligheder. Er det så ikke yeah. nu? Øh, men øh, fik nogle amerikanere ind. Og øh, fansene havde dem fra dag et. Ja. Og selvom de i virkeligheden kom ind med den, den bedste øh, intentioner og tanker, så nødder det bare ikke noget, at du kommer med en amerikansk sportsdirektør, der vil gøre tingene på en helt anden måde, mm. dit de og dat. Og lige pludselig, øh, så er det bare ondt værre, end det var, inden de kom ind. Ja. Øh, og, og nu ved man knap nok, om man kan overleve i, i, i, øh, i, i ligaer. Uh, og, og det er jo der, jeg synes, det er jo ikke bare et spørgsmål at finde nogen, der har pengene. Det er i virkeligheden meget mere kompliceret puslespil, end det vel egentlig er i en almindelig børsnoteret virksomhed. Ja. Men det, det er, altså, det er den ser du på det? der. Det, det, er, jo, det, er, jo, altså, det er jo helt korrekt, som Les Christian beskriver det der, fordi det er nøjagtigt ikke det, det er. Altså, der er, der, der, jeg får løbende henvendelser, mm. men, men, men sagen er jo den nøjagtigt, som Les Christian siger, at hvis ikke at tingene er fuldstændig koordineret og, og, og altså, folk kører ind på den øh, altså, hele den strategi og, og den organisation vi har vi har været eller vi har opbygget her, jamen, så glem det så, mm. så, så er det ikke engang aktuelt at bare sætte sådan ved, ved et fysisk møde mm. øh, ikke at det har været særlig nemt at holde fysisk møde de sidder på, men det er det bare og det, det er også selvfølgelig til man kan der så nogensinde komme nogen der kan opfylde ja, det. Ja, men hele? det kan godt være, der ikke er det. Og det er jo det, vi må, vi må se. Og hvis ikke det sker, så fortsætter vi bare. Og det, altså, indtil nu er det jo gået meget godt, kan man så sige. Og, og vi må bare lægge på, men det er nøjagtigt, det skisma, som Niels Christian beskriver. Er det derfor, det ikke er lykkedes endnu at få en ind, fordi der ikke har været en, der har opfyldt de der vigtigste kriterier? Ja, jamen altså, en, en, sådan en samtale kan jo, kan jo vare 10 minutter, og den kan mm. vare et minut. Og, og det er jo meget nemt at sige, jamen altså, vi vil have det, og det, og det, og det, så stopper vi her, så er vi lige gode venner af den grund, mm. men det kommer bare ikke til at ske. Mm. Og det er jo, det, det, det, det har jeg jo også sagt, at hvis ikke tingene passer, og hvis ikke der er det rigtige fedt, så bliver der ikke optaget nogen dialog. Hverken for, for, for mig selv, personligt og på resten af selskabets vegne. Det mener I ikke. Det er klart, at det bestyrelsen blive drejet med ja, ja. ind i. Der, der er det ikke mine følelser, der sidder. Jeg siger bare, det kommer jeg ikke til at, øh, altså, det kommer jeg ikke til at stå modelt til. Eller, men nu er det jo dig, der har flest penge i, inde i, i, i, altså jeg ved godt, bestyrelsen er også en del af det, men det er dig, der har flest penge på bordet, kan vi sige. Hvad er vigtigt for dig, at den her investor, er det vigtigt, at det er en dansk fordi så er der en mentalitet og en forståelse for jeres historie og ånd. Det, eller hvor... det, det, det ville være rart, hvis det ja. var en, en, en, en dansker. Der er dog nogle velhavne danskere, som, som, som er ja, lige præcis, og der, der er kommet en del til, som også er en fans. Så, så ikke, Så det behøver at være to lige stykker. Men i øvrigt, når vi ser i Jetsakøbenhavn, så er der nogen, der har fået stukket i skoen, at de ikke er fodboldfans, de er bare investorer. Og jeg siger ikke, at det behøver at være fodboldfans, der skal være investorer, men det skal være nogen, der skal have forståelse for, at vi driver en forretning. Og det er klart, at dem, der ikke er fans, må jo nødvendigvis starte med, er det en sund forretning, eller er der noget, der er noget potentiale i? Og det var jo det, som vi lige, hvis vi kigger i spejlet, at vi er nødt til at bevise over for os selv, at det kan vi gøre. Og det skal ikke bare være et år, det skal gerne være over de næste par år. Så, så lad os så starte også for der. at tiltrække Absolut. investorer. Så altså, det må være der, det starter for, at hvis du, skal, hvis du skal tiltrække nogen, skal det jo ikke være som jeg siger, en rig mands leg eller en rig organisations leg. Så skal det være for, at vi har en, en, en sund forretning, som rent faktisk nogen ser et perspektiv i. Nu må jeg sige, at øh, uanset om folk har indsigt eller har baggrund i fodbold, så tror jeg nok, at hvis man lægger et 60-4 beløb i en fodboldklub, så, man så er det nok, fordi man har en vis interesse for foretagene. Så jeg synes måske, at det skudsmål der uh, ofte er lidt let købt fan-tilgang, ja, ja. fordi ja, ja. Uh, at de har stået uh, 10 år på, på, på fan så er de mere interesserede i fodbold, end, end dem, der lægger et 60-4 beløb uh, Den køber jeg jo så ikke, sig, og han siger Det kan jeg så også sige. Sådan er det ikke. Ej. Men du har helt ret, og det er jo det, der øh, ligesom også, jeg tror, alle fodboldklubbers øh, store udfordringer og bekymring, det er øh, de folk, vi gerne vil have ind. Hvad er det, de vil med deres investering? Hvad er det, de køber ind på? Har de forståelse for, hvad det er for en kultur, øh, som jo i virkeligheden bærer denne her klub herude øh, igennem også svære tider? Fordi det er jo det, man ser, hvis øh, der kommer svære tider, så er der også dem, der ikke har om jeg har fået kulturen ind under huden, det er også de første til at løbe skrigende ja. Og det er jo dem, man ligesom skal have selv, efter min mening, skal forsøge at selektere fra, inden man tager dem ind i butikken. A -a Absolut. Ja. Og, og, ja. og du nævnte selv, og vi kan godt sætte et navn på, altså to traditionsklubber som Fremad Amager og, ja, øh, og ja. Vejle for eksempel. Ja, ja. Altså det, det, det er jo... Altså jeg er sikker på, at folk kom med de bedste intentioner, men mm. det er desværre ikke gået som, som, mm. uh, som præsten prædikede, og, og, og du har ret. At det er jo, der kan jeg godt forstå nogen i nære område, og, og jeg har selv ja. spillet i Sundby Ytterspark kl. 10.30, det har du formentlig også en søndag. Ja, Altså den, det er altså, ja, nemlig, <laughs> men den der, kan du sige, uh, klubbånd og, og sjæl, nu skal vi passe på med at gøre det alt for romantisk, mm. fordi tingene er jo, jo forandret sig. Men, men hvis ikke der er netop det, når der er modgang, og der er den forståelse for, hvad er det, der egentlig er, der sker her, så kan det ende grue galt jo. Men kan man ikke også godt blive for kredsen? Jeg kan ikke lade være med at sidde og drage paralleller til dengang, jeg var single. Det er nogle år siden, men, men jo ældre man blev, jo flere parametre var der, der skulle opfyldes, og jo færre var der derude, som kunne opfylde alle parametrene. Og til sidst kan man jo ende med aldrig at finde manden eller konen og børnene. Kan det ikke være det samme? Det siger fandme? jeg til Jeste, det er jeg ikke. <laughs> og, og så fandt jeg ham jo. Men kan man ikke komme ud i det samme som fodboldklub, at man øh, har for mange parametre, der skal opfyldes? Jo, det kan du sige. Men altså, jeg vil sige, at lige nu arbejder tiden for os, men det er klart, at på et eller andet tidspunkt så løber timeglasset i hvis ja. det er den retning, man skal. Jeg siger bare, så længe vi, vi fortsætter med at, at, at, at, at udvikle klubben og have fremgang på de parametre, som vi har sat os for, så, så er jeg sådan set ikke så nervøs. Så skal der nok, vi skal nok finde det rigtig fedt. Og hvis I ikke, så fortsætter vi. Men, hvor lang tid har I? Hvornår løber den tid? Der er ikke nogen sidste salgsdato på, på, på okay. noget af det her. Det, det er, når det er, så er det, og, og hvis det ikke er, så... Og derfor opererer vi selvfølgelig også med, altså, hvor er vi hen om, om 3, 4, 5 år? Øh, og, og 10 år? Øh, skal vi have et akademi et andet sted? Skal vi samarbejde med nogle med klubber i udlandet? Øh, er der nogle andre veje, vi, vi så kan gå, hvis ikke, den, hvis ikke vi når ned af... Altså, vi kan jo ikke arbejde kun med én model, som selv siger, så, så kan det være, at vi aldrig nogensinde øh, rammer de parametre, ikke? Når du siger ordet samarbejde, så vil jeg godt bringe en, en, en ting op, som i virkeligheden altid har af mig øh, i min tid i, i dansk fodbold. Det er, øh, godt nok har vi fint samarbejde i DBU og Divisionsforeningen, og øh, der er mange ting, der fungerer udmærket. Men jeg synes, der altid har været et meget dårligere samarbejde, end det behøvede at være, ikke mindst blandt de større klubber i Danmark. Ja. Og når jeg kigger ud i, øh, i udlandet, så ser jeg jo altså, at man øh, i mange andre lande faktisk kigger lidt efter, øh, hvis vi nu kan spidse det her til på en fornuftig måde. Øh, der er gar nogen ved, i Rumænien og Bulgarien, der puljer spillerne til den klub, der har bedst mulighed for at kvalificere sig til Champions League og den store guldkald. Og hvis det ikke lykkes... Så kommer spillerne tilbage til, til de andre klubber, ja. inden, inden uh, det transfervindu lukker. Man har den type aftaler. Det kan man mene om, at man vil, men det er jo også et konkurrenceparameter man ja. er op imod. Ja. Det er altså ærget af mig, at, ikke fordi vi skal sidde og bytte spillere som sådan, men det er altså ærget af mig, <laughs> også når vi taler investeringer, at vi i toppen af dansk fodbold har været så dårlige til at samarbejde, eller måske udvikle øh, strategier eller handleplaner, som vi kunne bruge sammen, som i virkeligheden gjorde os alle sammen stærkere. Ja. Jeg er fuldstændig øh, Og enig. det er jo der, hvor øh, et, et er, at der er krig på lægterne, og der er krig på banen, og det skal der være. Men jeg synes måske godt, at man i bestyrelseslokalerne øh, måske kunne overveje dansk fodbold at arbejde lidt bedre og konstruktivt sammen, end man hidt til at have gjort. Ja. Jeg er fuldstændig enig i det. Jeg og skal den nye det generation er... burde gøre det bedre end, end mm. de andre, ja. vil jeg sige. Og, og, ja. og jeg har jo talt med Lars om det, øh, og, og netop om, om, om det. Øh, og, og det er klart, at der er... Der er den revelation der er, og, og, og Ståle kaldt... Øh, det er Lars Seidt, du refererer, ja, og, og Ståle gøre. kaldt, øh, altså havde sine ting med, med, med, med os. Og med, altså, der, der har også foregået noget af der, men du har helt ret, vi burde egentlig hæve os øh, lidt op over, over den overlægger, og som selv siger, arbejde for dansk fodbold, for vi får altså nogle udfordringer her ja. over de kommende ja. år øh, som, som nation. Øh, og lige nu, som vi også så sidste sommer her i, i forbindelse med EM. Altså, vi, vi er dygtige. Vi begynder igen at få spillere, der er ude i, i topklubberne, i, i, rundt omkring i Europa i, i top 5 ligaerne. Så vi skal gerne holde det her momentum. Ikke? Altså, det skal vi holde. Og det har du ret i. Og det kræver, at vi lige nogle gange... Tilsidesætter om vores egne øh, interesser på klubregier, så, så tænker lidt mere nationalt. Jeg tager den op. Godt, du siger det, Niels Christian. Jeg er fuldstændig enig. Er det også så noget med for eksempel det her med at give de mest gunstige forhold for dem, der skal ud og spille Europa, uanset om det så er nogen, man hader i ligaen, men det der med, om, så skal de have lov til at spille tilpas mange dage før øh, i Superligaen, før de skal ud i Europa. Er det også sådan nogle ting? For der har jo også nogle gange været nogen, der har spændt ben for hinanden, at så vil jeg ikke, vi vil ikke spille fredag, selvom vi skal ud og spille Europa, for eksempel. Jamen, det er det synes også jeg, at egentlig, jamen, jeg, jeg synes egentlig, det har været løst rimelig fornuftigt. Så det kan godt være, at der har hjælp? været på enkelte eksempler, hvor det ikke har været optimalt. Ja. Men det synes jeg nu generelt, der har været en forståelse for, en for en i Men hvad det du Ja, men det er på, på masser af områder. Altså, det er jo også den kommercielle udvikling af, af dansk fodbold. Uh, selvfølgelig er vi alle sammen ude at jagte uh, sponsorer i kamp med hinanden, men der er altså nogle tiltag, også når man kigger og kan lære fra uh, de mellemstore nationer i Europa, hvor man et eller andet sted uh, i hvert fald formår, at det nødder jo ikke noget at selv sælge sin aktiepost. Altså, det bliver Brøndby principielt ikke meget rigere af, fordi uh, al respekt ja, ja. tager du ind tilbage på din investering. Hvis der skal tilføres større ressourcer til dansk fodbold, skal de jo komme udefra. Det vil sige, at det skal tilføres, så budgetterne kan blive større, så man kan investere i omgivelser, i stadions, i mm. talentudviklingen, okay, okay. yeah. i fodboldspillere. Og øh, hvordan man gør det, øh, der synes jeg jo, at man i dag i dansk fodbold har jo ikke nogen plan for noget som helst. Undskyld, jeg er lidt kritisk, men enhver øh, amerikaner, eller araber, eller kineser, Øh, kan købe en eller anden aktiemajoritet i en klub og stort set gøre med, med den, hvad han vil. Med de dårlige eksempler, vi også har set. Ja. Og der synes jeg måske et eller andet, at der er jo utrolig mange dygtige forretningsfolk i dansk fodbold. Jan er en af dem. Niels Thorborg i OV. Lars jeg nævner bare nogen rundt omkring. Mm. Og det er ikke fordi, vi skal holde seminarer om det, men jeg synes, man skal tænke den tanke. Kunne vi ved at øh, et eller andet sted øh, tænke ja. øh, i, i nogle baner, øh, Hvordan, hvordan flytter vi dansk fodbold endnu et skridt op? Ja, for det tror jeg bliver nødvendigt. Ja, men jeg, jeg, jeg, jeg tager den op. Nils kender jeg også, så, så det er, du har helt ret. Det, det, det bliver hurtigt sådan lidt navnebeskuende og meget uh, kluborienteret. Og der, der skal vi altså tænke lidt anderledes, fordi ellers bliver vi, vi bliver mm. uh, hægtet af. Det gør vi. Det lyder spændende. Det vil vi da følge op på at følge... Og i øvrigt, når du siger det der med, med at spille fredag, fordi der mm. er Europa... Altså, og, og også når andre klubber spiller i Europa. Altså jeg sidder der og glæder mig over hver gang at der Randers eller FC Midtjylland øh, eller FC København får ja, point. Det, det er jo med på kontoen for søren. Altså det her, det, det, det, det går jo ikke at tænke anderledes. Selvom. Men det er jo netop også at være en, en, en del af den samme øh, pulje, ikke? hvor så, så går det jo ikke at der er et hold, der spænder benen for øh, at nej, nej. I kan få lov til at få lidt bedre nej, øh, betingelser, nej, nej. fordi så kan det give dem lidt dårligere betingelser for at vinde på dagen måske. Ja, ja, men, men det det altså, har vi jo set. Ja, men det, det, det må man simpelthen sig for stor til. Altså, vi må tænke på, at vi skal have så mange hold ud, netop for at skabe noget mere interesse og for at få indtægtsgrundlaget øh, højnet, ikke? Og, og, og det, du har helt ret kommercielt På liganiveau kunne vi da godt gøre noget, øh, der, var, der var bedre? Og så altså, hvordan gør vi os mere interessant i, i en kommende TV aftale mm. Mm. Og, Altså, der er mange parametre, som du siger, vi, hvor vi kan få det løftet, ja. ikke? Jamen, interessante tanker. Vi skal egentlig til at runde af, og Jan, jeg tænker, at vi kan gøre det med det, som vi alle sammen glæder os til, at der snart kommer noget spil i gang nede bag os og på alle de andre fine stadioner, vi har i Superligaen. Hvad drømmer du om på Brøndbysvejene i foråret, nu hvor I har sendt ham, der skruer alle målene afsted? Ja, først og fremmest er det jo mere at tage, tage tråden op, hvor vi, hvor, vi, hvor vi tabte den, eller ikke tabte den, men hvor vi stoppede i... i der da, da ligegang gik på vinterpause på her med, med seks øh, sejre i træk. Og øh, Så på det tidspunkt var det jo lidt surt, at, øh, at vi skulle til at holde, holde pause, mm. men, men det var dog tiltrængt for spillerne, efter et komprimeret efterår. Så jeg håber selvfølgelig, at vi kommer godt i gang øh, mod FC Nordsjælland, og, og det bliver en utrolig spændende, øh, spændende forår for, for alle. Øh, det bliver spændende at se, hvordan øh, FC København, Midtjylland, ja, alle klubber kommer ud af starthullerne her. Jeg tror, det bliver et, et, et meget... Altså, det er jo kun 15 uh, ligekampe, vi snakker om, men, uh, og det kommer til at, at, at, at komme lige efter hinanden. Så man skal være klar med havelån, uh, mm. kommer man godt fra start her, inden slutspillet starter, og der skal vi jo lige kvalificeres, så uh, skal vi ikke uh, glemme. Men så tror jeg, det kan blive nogle, nogle superspændende kampe med en fed atmosfære. Jeg tror folk igen, men også ved at i Coronaens, at vi kan lægge det bag os, altså, og komme masser af folk på lægterne og, og virkelig skabe... Uh, et godt produkt for Superligaen, vi kan være stolte af. Nu fik du mig helt til at glæde mig endnu mere. Foråret er jo fantastisk i uh, Superligaen. Øhm, hvad vil jeg egentlig spørge, <laughs> spørge dig om? Jo, jo, det var fordi, vi sad jo, uh, da, da Superligaen stoppede uh, i slut. november. Der besøgte vi uh, vores gode ven, Lykke Jakobsen oppe i Aalborg. Uh, og der sad I to og snakkede om, at hvis Brøndby... Hvis, vi alle klubberne. Hvis Brøndby mister både Maxø og Ure, så vil de være uh, illestet. Nu har de kun mistet topscoren. Hvor, hvor ser du Brøndby forud for den her første sæson? Eller kun, så, de så også har mistet Brøndby havde jo en fantastisk øh, periode øh, med utroligt godt momentum. Og det det jo handler om for alle klubber der er. Øh, nu skal vi ud af startholderne, og, og, og det bliver svært. Det bliver også svært for topholdene, fordi øh, jeg kan sige med mange års erfaring, bundklubberne, de har været i fitnesslokalet og de har været på træningsbanen, og de kommer ud med hormoner i kroppen, og de bliver meget svære at danse med. Og man ved, at bundholdene altid får point lige i starten af foråret, lige efter en vinterpause. Så det bliver meget svært, og man ved også, at banerne er lidt dårligere og nogen vil gerne ud og prøve at spille noget sin fodbold. Det kan de ikke få lov til, for der kommer nogen og går til den. Så det bliver slutningen af grundspillet her, tror jeg godt kan blive en, en, en gøse, der er slet ikke noget, der er givet på forhånd. Og så gælder det om at, at, at finde momentum. Og så svaret på spørgsmålet er, ja, i de første kampe tror jeg ikke, det kommer til at betyde så meget, okay. fordi det handler om, at øh, Brøndby skal til Nordsjælland og op på øh, kunststofbanen deroppe, og der skal man, skal hvis man kommer i den kamp, så vil man føle, vil jeg jo sige, så vil man føle, vi har stadigvæk momentum, og det kan give Brøndby rigtig mange point. Får man øh, et dårligt resultat i Nordsjælland, og det der er så mærkeligt, øh, når okay og topscorerne er væk og dit og dat, så kommer tvivlen ind. Der er stort arbejde for trænerstaben, ja. det er der. Ja. Jeg er i gang i Portugal. Yeah. <laughs> <laughs> godt at høre. Undskyld, jeg hoster. Sidste spørgsmål fra seerne, øh, som jeg tænker egentlig var et meget godt sted at lande, Jan, øh, er fra Jonas Jeppesen, og det går lidt på det her med, at vi skal huske og hylde vores helte, mens øh, vi har dem. Jeg ved at ufatteligt mange Brøndby-fans ønsker svar for det her, og har et stort ønske, om det sker, mens han er i live. Hvornår kommer den statue af Per ud ud foran stadion PS? Tak for dit kæmpe engagement i klubben. Ja... Yeah. Uh, jamen altså, det er jo noget, vi har haft op og har løbende dialog med Per om. Men uh, vi kommer ikke til at sætte en statue op, hvis, uh, hvis ikke der... Per skal også være med på den. Det er uh, det, det handler om. Okay. Det kan jeg godt røbe. Så I vil gerne hylde ham, uh, mens det, vi stadig uh, har det, ham uh, i live? Ja, vi skylder ham meget. Det, jeg synes, vi, dansk fodbold skylder ham meget. Uh, og altså, det, selvfølgelig er det det. Så du har øje på den, kan Det er man? meget, meget. Det er... Der kunne jeg sige meget mere. <laughs> Men du holder den. Det er også helt i orden. Du skal have tusind tak, fordi at vi måtte komme og stjæle en tid af din uh, tid. Hvilken fornøjelse. Tusind tak. Fordi. Vi glæder os til foråret. Tak for det. I lige måde. Good luck. Ja, tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+. Plus.